Свідчить про те, що українців не можна вважати за населення, що склалося з мішанини двох рас – ясноволосої та темноволосої. А треба визнати належність їх до одної темноволосої раси з місцевими ясноволосими домішками, що досить різко відмежені географічно та що їх цілком можна пояснити сусідніми етнічними впливами. Ми бачили, що найясніше волосся та очі має населення України в західній частині Курщини, це у безпосередньому сусідстві з великоросами, що, як відомо, відзначається дуже ясним комплексом 37 – 37% ясного типу, 41% мішаного та 25% темного. А рівень цього комплексу у найчастіших представників великоросів, як, наприклад, у чудово захованих забайкальських семейських, доходить до 77% ясного, 19% мішаного і тільки 4% темного. Далі, коли не перевагу, то дуже високий відсоток ясноволосих та яснооких знаходимо також у північній смузі України, де українське населення незвичайно тісно змішане з білорусами. Себто знову-таки з народом досить ясного комплексу. 48% ясного типу, 31% мішаного та 21% темного. Нарешті у Західній та Центральній Волині, на Північному Поділлю, в напрямку з північного заходу на північний схід тягнеться не дуже широка, але досить довга смуга мазурсько-польської колонізації, що принесло собою також ясне забарвлення. У поляків 35% ясного типу, 46% мішаного та 19% темного. Так само польський вплив знаходимо і в Східній Галичині до Карпатів, а почасти навіть і на Карпатах – Лемки. Розділ другий. Зріст. Щодо зросту українського населення, то всі, як старіші, так і новіші, починаючи з Чубінського, письменники та дослідники, визнають його вищим за середній чи високим. Але, як і інші антропологічні ознаки, зріст також до певної міри варіює в ріжних частинах України. І ці варіації дуже цікаво розібрати. У північній смузі України Найменшим зростом, що трохи навіть не досягає середнього, відзначається населення східних повітів Чернігівщини. По лівому боці річки Десни. 1649 мм. Далі йдуть південні повіти Чернігівщини на південь від Десни. 1659 мм. За Дніпром у Радомиському повіті на Київщині зріст майже такий самий, як і на південній Чернігівщині 1657 мм. А на Волині у північно-східній та північно-західній частині її помітно навіть дещо зниження зросту: 1643 мм та 1656 мм. Найвище на цілу північну смугу виходить населення українських повітів на Курщині – 1663,5 мм. Отже, тенденція послідовного звищення зросту зі Сходу на Захід хоч і помітна, але вона сильно переривається під впливом почасти сусідніх етнічних елементів, про що буде сказано далі – а почасти, мабуть, і від того, що тут заховалось старовинне населення країни. За докази щодо останнього факту, скажемо потім, а поки що звернемо тільки увагу на порівнюючи невеликий відсоток